Байден, син, т.е. Хантер Байден, синът на американския президент в момента и Тръмп Доналд, т.е. бившият президент на Съединените американски щати, едновременно са в съдебни саги. Какво означава това за Съединените американски щати година преди следващите президентски избори? На този въпрос търси отговор Ирина Недева с нейния събеседник разговор, който започнахме с професора по физика Олег Юрданов, който живее и работи в Съединените щати, защото професор Юрданов, припомнете, говорихме за съдебното дело срещу Тръмп още в... Да, за първото съдебно дело, което беше в края на миналата година, първото, което излезе, в момента излиза второто с обвинение и първото беше с обвинение. Сегашното е доста по-сериозно. Хантер Байден, синът на Джо Байден от първия му Брак се е признал за виновен по две точки. Първата точка е за неплащане на данъци от над 200 000 долара от доходи, които са повече от 3 милиона. Това са доходи от бизнес извън страната, извън САЩ. Втората точка е признание, че си е купил оръжие в период, когато е бил в зависимост от наркотици. Известно е, че той има проблеми с кокаин. Всичките му проблеми, едва ли не, той така си го обяснява, са тръгнали първата жена Байден, заедно с двамата си сина и дъщеря си, като малки деца катастрофират тя и сестричката на Хънтер загиват. Те са тогава малки деца и от тогава той се чувства винаги с проблеми. Интересно е това съвпадение. Съвпадат тези две дела, второто дело срещу Тръмп е и всъщност готовността Хантер Байден да влезе в споразумение по две от тези обвинения, които казахте. Това означава ли, че в момента има нещо като надсакване с съдебни дела, с заместване на случая с Хантер Байден, фамилията Байден, а от другата страна си е Доналд Тръмп, този Доналд Тръмп, който вече има и друго заведено дело срещу него. Тие неща са тези смисъл независими. Значи, разследването срещу Хандър Байден е още от 18 година и тогавашният главен прокурор на щати и министр на, на правосъдието в администрацията на Тръмп. Беше казал, че още тогава са могли да ги повдигнат, а защо не са ги повдигнали тогава? Няма да ясно обяснение за това. Но да, и двете обвинения са сравнително леки. Значи, по първото за неплащане на данъци, най-вероятно, Хантра Байден ще влезе в пробация. А за второто, ако влезе в програма за лекуване от наркотична addiction и никога вече не си купува оръжие, такива са закони с щати, значи обвинението ще отпадне. Друг е въпрос дали привързаниците на Тръмп ще считат това за достатъчно. Защото, разбира се, чуват думи за двойни стандарти, срещу Байден не се прави достатъчно, срещу Тръмп се прави много. Има обаче една разлика. Хантер Байден все пак не се кандидатира за президент и е различен от настоящия президент. Смисъл това е сина на президента. А в другия случай говорим за бившия американски президент Доналд Тръмп, който има амбиции да опита отново. Не само, не само че има амбиции, има в момента лидиращия кандидат поне по политически проучвания на Републиканската партия. Точно така и за това въпросът ми е по какъв начин се отразява това второ дело срещу Тръмп на тръмп? Какво е интересно как там? Колкото да е странно, не се отразява на, така да се каже, твърдото ядро на трамписти в Америка, но има индикации, че хората, които могат да гласуват и в двете посоки, всъщност това са хората, които решават дадени избори, вече второто дело ще им се отрази сериозно, защото това дело е сериозно. Второто дело е сериозно. Има дори индикации, че някои от а, конгресмените и сенаторите са, вече се опитват да се освободят, от силната зависимост от Трам вътре в републиканската партия. Някои ги ничат смелите сенатори и конгресмени... Ще видим до каква степен са конгресмени. Има вече изказване, че го осъждат. Има осъдително изказване от бившия му главен прокурор Бар, който беше главен прокурор почти до края на декември, т.е. в годината на, на, на президентство на, на Доналд Тръмп и си пода доставката едва кога поради силна натиск на самия Тръмп да намерят начин да изкарат изборите за невалидни и откраднат. Важно ли е да знаем кой е независимият прокурор със специални пълномория? Мощия Джак Смит и какви са правата му? Да, независимият прокурор Джак Смит е назначен, защото буквално три дена след като официално Тръмп се кандидатира за новите избори в 2024 година. Поради това, че се счита, че ако делото също продължи от сегашното пред, а, Министерството правосъдно на съединените щати и при условие, че и Джо Байден евентуално ще се кандидатира, те ще влезат в конфликт на интересите. И правилото в такъв случай да се назначи специален прокурор the uh rule. -huh. Този прокурор, Джак Смит, има дълга история. Бил е началник на отдела по корупция в самото министерство до 2018 година. включително две години от президентството на Тръмп, От 2018 година е специален главен прокурор към Международния съд в Хага, който разследва военните представления в Косово. Дълга история за независимост. Добре, а как случаят на Трамп се различава от тези подобни набага Майден, Майк Пенс, Хилари Клинтерн изобщо, можем ли да говорим за хипотеза при която Тръм влиза в затвора и това рязко променя и намеренията му да е кандидатът на републиканците? Товато е странно. Ако то започва с това, че от една агенция на щати по архивите поискват документи от президентството му, които липсват. И ако Тръм просто ги беше предал на време, това става още на април, май, месец 2021 година, мислата ще да, да, да ги няма. Но започва една дълга скандална преписка между архивите и, и тръм, който отказва да ги предаде Оказва се, че между тях има много с топ-секретни, включително за ядрените възможности на Америка и на други държави. Тази агенция предава делото да в офицета на ФБР и се завърта цялата тази история. Докато в случаите примерно с Байден, Байден сам открива, че е забрал някакви документи от времето си, когато е бил вице-президент. Сам се обажда на, на прокурорите и на, на ФБР. Те ги прибиват веднага. По същия начин и вице-президента Пенс открива той пък много малко, малко количество документи в къщата, в собствения си дом в Индиана. Също се обажда на ФБР, също притебира документите. Между другото, преди 2-3 седмици делото срещу него беше а, окончателно присъждане, без никакво обвинение и така нататък. С Хилари Клинтън на времето беше по-различно, тя не е скрила документи, а просто беше по-личния си компютър, личния си сервер, освен за лични дела и за част от служебните и дела, което не е правилно. Вероятно ми косташе изборите. Една от централните точки на Тръм беше, че тя не се справя добре с секретна информация, не, не става за президент. Имаше специален лозунг Lock her up, затворете я, което привържениците на Тръмп си купуваха фанелки с този лозунг. А Иронията не ми е броси, че Тръмп покара специален закон, който той подписа, а който увеличава наказанията за хора, които не действат внимателно с секретни документи. И, и този закон върши... сега може да му се върне на него, защото това, което всъщност беше показано с съхранение на документи, къде ли не, включително и в туалетната му, звучи доста по-сериозно, така ли? Абсолютно. Но това е по неговия закон сега. И това в един следи our как тези дела влияят върху избирателните нагласи? Всъщност има ли яснота към момента? Третичното дело не повлия чак толкова много, поне ако съдиме по социологическите проучвания, но това се очаква да повлия особено на хора, които с гласа си всъщност могат да гласуват и двете посоки и с гласа си да решат изборите. Другото нещо, на което очевидно ще повлияе, че сегашното дело е много по-сериозно и това накарат част от републиканските конгресмени и сенатори да се ловят срещу. Трумп. преди не, нямаше такъв случай, включително и неговия биш главен прокурор Уильям Бар, каза, че той е в сериозен проблем и това е недопустимо, което е направил. Така че остава да се види, но за сега, като че ли това обвинение ще повлияе на изборите. Могат ли да се направят паралели с Европа? Какво е общото и различното между Тръмп и наскоро починалия Бърлоскони в Италия? Берлускони се счита, поне от тукшните коментатори, за оригиналния супер богат човек, милиардер който е бил на границите на закона и се е включил в политиката и имал успешна политическа кариера след това, с основна цел, между другото, да си подобри личната империя. Бърлоскони, почти като Тръмп, е тръгнал от а, бизнес с недвижими имоти, с а, строителство. След това е влязал в телевизията точно като Тръмп. Само, че е много по-успешен на фона на Италия. А имал е серия телевизионни канали, както се знае. Бизнесът в недвижими в Италия също пропорционално е, значително по-голямо от този на Трамп, но си приличат в много отношения. Берлоскони въведе този принцип на самохвалството в политиката. Ако един нормален човек, например, като мен, иска, би решил един ден да стара политик, аз бих се държал скромно. Бих... Не, те и двамата казаха, аз съм най-добрия, аз съм най-великия, аз правя най-добрите неща. И колкото да е странно, това е успешен политически маркетинг. Видимо, работи навсякъде. Така че в известен смисъл, Тръмп е на Дрълстония и той е в по лош вариант. И последно, можем ли да се окажем в един парадокс? Тръмп да бъде вкаран в затвора и въпреки това да стане президент? Формално да, защото Конституцията на СН, и хората, които са е писали, никога не са си представили, че президент може да бъде вкаран по-криминално защото Това е криминално, в затвора. Хора са влизали за такъв тип дейности в затвора, но на много по-низко ниво. За съжаление, такава е практиката. Обаче, формално е възможно. Конституцията не го забранява и може да стигнем до този парадокс. Така казвам, това не може да се случи реално. До този парадокс той да е президент от затвора. Никакви закони не пречат на това. Чудеса всякакви! Благодаря на професора по физика Олег Юрданов, с който правим наистина един нестандартен опит за а, разказване на парадоксите и в американската политика.